Jo quan veig aquestes obres, em crida molt l'atenció el tema dels colors, que també és, una, és un element simbòlic en, en les seves obres. Explique'ns quin és la seva evolució o la, o la simbologia perquè li dona tanta importància.